28. Лампи давно порозбивали. Бріклейну повивала волога оксамитова темрява. І лазнюю, що мала бути за якихось кілька сотень метрів, я майже не бачив. То була триповерхова будівля зі східного боку вулиці, доволі вражаюча в денному світлі, з багато декорованим залізним навісом над дверима у формі цибулястої бані та, словом, лазня на вітражному тлі. Але, як я вже сказав, усього цього було не видно, бо лампочка найближчого ліхтаря була розбита. Вулиця ніби вимерла. Звичні опівнічні шукачі пригод ховалися від зливи десь в іншому місці. Я зупинився за кілька будинків від своєї мети, щоб провести інвентаризацію, і нервово клацнув спусковим гачком револьвера «Бульдог». Крізь проміжки між завісами сусідніх будинків лилося тьмяне світло, але в лазні було тихо і темно, як у могилі. Я перебіг під навіс і зупинився перевести подих. Над головою стукотів по металевому куполу дощ і потоками стікав у бабіч, наче червоне море, хвилі якого розступилися. Двері розташувалися в ніші, утопленій у цигляному фасаді. Потягнувши за металеве кільце, яке слугувало за ручку, я зрозумів, що двері зачинені щільно, як в англійському банку. Втім, нічого іншого я й не очікував. Сторож спілерів сказав, що чоловік пробрався всередину через вікно. Але це здавалося неможливим, адже на першому поверсі вікон не було. Принаймні з фасаду не було нічого, крім дверей, з обох боків яких були входи до інших закладів. Ломбардо Розенберга ліворуч і крамниці бляхаря праворуч. Улазні вікна були лише на другому і третьому поверхах. На мить серце моє стиснув холодний страх. Невже спілери спрямували мене хибним шляхом? Або, що гірше, заманили сюди з якоюсь іншою метою? Я зробив глибокий вдих, щоб заспокоїтись. Нагадав собі, що спілери купили, напевно, половину офіцерів на Лемен-стріт. Навіщо ж їм тоді мене дурити? Адже ж їхня людина на складі через дорогу могла помилитися. Але це теж здалося мені маячнею. Побачити, як чоловік проліз у вікно, якого не було, такої помилки важко припуститися, якщо ти не на підпитку. Увічай я знову смикнув двері. Вони й подалися, але залишилися щільно зачиненими. Я здався. Оперся об стіну з одного боку Алькова, витягне до палок і запалив його. На дошці на стіні навпроти була намальована вигадливими літерами вивіска Підтримуйте форму та здоров'я, відвідуючи нашу лазню. Безцінне полегшення при ревматизмі, подагрі, ішіасі, невриті, люмбаго та схожих скаргах. Я гірко розсміявся, бо сьогодні вимокнув дорубця, і якщо захворію на інфлюенсу, то вранці зможу навідатись сюди і полікуватися. Тут я помітив дещо дивне. З одного кута на вивісці здерлася фарба, і з-під неї проглядала не деревина, а щось більш гладеньке. Я нахилився, щоб роздивитись пальніше, і пошкрябав фарбу біля цього шраму нігтем указівного пальця. Вона не одразу піддалася, але зусилля того вартували. Я придивився і посміхнувся. Вивіску написали не на дерев'яній досці, а на скляній шипці вікна. Я провів пальцями понизу вивіски і намацав віконну раму. Вона була старою і хлипкою, тож довго вовту з нею не довелось. Вона тріснула і піддалася, розчахнувшись під моїми руками». Я прочинив ширше, забрався всередину, звалився з-під віконня в темряву під ним, упав до лілиць на холодну кам'яну підлогу. Якусь мить так і лежав приголомшений, стурбований, що таке моє неортодоксальне проникнення могло сполохати когось усередині. Я прислухався до найменших звуків, але не почув нічого, крім крапання води. Потерши гулю, яка вже почала набрякати на лобі, я зіп'явся на ноги, звикаючи до тьмяного сірого світла, що сочилося крізь щелину на тому місці, де була шибка. У темряві мені вдалося розгледіти два ряди дерев'яних ліжок, які, напевно, були масажними столами. Пробравшись поміж них, я дістався відчинених дверей у дальньому кінці кімнати. Вони вели до маленького приміщення, просякнутого вологим холодом. Підлога була слизькою від води, і ступати по ній треба було дуже обережно. Щоб утримати рівновагу, я схопився за кахляну стіну. Десь поблизу крапала вода. Краплі з регулярністю розбивалися об тверду поверхню, що свідчило про зношене ущільнення або зламаний кран. Раптом мені здалося, що крізь шум води я розчув звук – Такий слабкий, що спочатку вирішив, ніби мені здалося. Венами хлинула спастична нервова енергія. Я заплющив очі і затримав дихання. Минуло кілька секунд, повільних ритмічних, вимірюваних метрономом крапель води та моїм серцебиттям. Сказав собі, що слух зіграв зі мною жарт і видихнув. І саме цієї миті почув знову приглушені удари, можливо, кроки поверхом вища. Швидко, навпомацки пробираючись уздовж стіни, я рушив до дверей. За ними темрява. Знову почулися кроки вгорі, цього разу гучніші, квапливіші. Я просувався на сподіваючись наштовхнутися на щось твердей, нарешті руки торкнулися протилежної стіни. Звідкись із гори падало світло. Туди я і спрямував свої кроки, але стіна раптом скінчилася. Знову я витягнув руки, цього разу намацав щось на кшталт перил. Повернувся, поводив чоботом, шукаючи нижню сходинку, і почав підніматися. Попереду з-під дверей падала тоненька смужечка світла. Тут сходинка піді мною рипнула, ніби труна відчинилася. Звуки в кімнаті обірвалися. Я уявив, як Фогель, чи хто там був, зачаїв подих, як я сам кілька хвилин тому, відчайдушно прислухаючись, чи не повториться звук. Думки понеслися галопом, і я прийняв рішення. «Коли втрачаєш елемент несподіванки, то найкраще після цього – швидкість». І я побіг. Повний вперед, угоросходами, відкинувши всі зусилля замаскувати свою присутність. Я злетів на майданчик, пробіг іще кілька кроків, ударив плечем у перші ж двері перед собою. Дерево піддалося, і двері крутнулися на петлях, що сили вдарившись об стіну. Я зупинився і роззирнувся. Переді мною у мерехтливому світлі свічки стояв худорлявий чоловік, стискаючи в руці ножа. Обличчя його було спотворено неприборканим жахом. Я одразу ж зрозумів, що вже бачив його тієї ночі, коли на Бесі Драмон напали на вулиці Грей Ігл. Саме за цим чоловіком я кинувся і загубив його в шордачі. Я потягнувся до кишені, до рукоятки револьвера, але там його не було. Я гарячково обмацав кишеню. Порожня. Мене накрила хвиля паніки, бо я, певне, впустив його, коли заліз у будинок і впав. Вельми незручно, враховуючи, що людина переді мною озброєна ножем. Я ж без однострою, наскрізь мокрий, щойно вліз до чужої власності. Якщо він мене приріже, матиме непогані шанси переконати суд присяжних, що захищав себе. Звісно, якщо має гроші та є англійцем. Але, судячи зі стану його одягу і ярмалки на голові, сумніваюся, що він відповідав цим критеріям. Ба більше, вираз його обличчя вселив у мене надію. На убивцю він був геть не схожий, радше на людину, яка боїться за своє життя. «Поліція!» – викрикнув я. – «Кидайте ніж!» Він не ворухнувся. Тоді страх на обличчі змінився тривогою. Дихання його почастішало, очі забігали по кімнаті, шукаючи виходу. «Покладіть ніж», – наказав я, піднімаючи руки з розкритими долонями. Очі його зупинилися на дверях за моєю спиною. «Фогелю?» – застеріг я. Вимовлене ім'я привернуло його увагу. «Вам нема куди тікати. Незабаром прибудуть інші офіцери. Не погіршуйте свою ситуацію». Рука, що тримала ніж, затремтіла, як сподіваюся, і його рішучість. «Я цього не робив», – благальним тоном промовив він. Я її не вбивав. Все добре, відгукнувся я. Ви отримаєте змогу пояснити все у відділку, а тепер покладіть ніж. Він перевів погляд на руку, ніби забув, що тримає зброю. Тоді повільно опустився навколішки і поклав лезо на підлогу. Потім знову підвівся, цього разу з піднятими руками. Я почув, як за спиною відчинилися двері, почулися голоси. Схоже, колеги мої прибули саме вчасно. Небезпека минула, але на славу претендувати можна. «Ви вчинили дуже розумно», – похвалив я його і крикнув. «Сюди, нагору!» «Я її не вбивав», – повторив Фогель, цього разу тряхнувши головою. «Ви мусите мені повірити!» «Чому тоді втекли?» – запитав я під кроки на сходах. Фогель нервово розсміявся. «Там, звідки я приїхав, вибивають цілі сім'ї, спалюють цілі села, лише через плітки, ніби єврей міг убити іновірного». «Це Англія?» – заперечив я. «Ви не винні, доки суд не доведе вашу провину. Будь-кого іншого це теж стосується». Він похитав головою. «Я бачу, як дивляться на нас ваші люди. Читав брехню, що пишуть га...» Договорити йому не дав чоловік, що увірвався у двері». Я повернувся, сподіваючись побачити Вайтлоу на чолі загону офіцерів. Але той, хто стояв на порозі, був не сержантом, а люди позаду нього – не поліціянтами. Не встиг я нічого зробити, як із поза спини ватажка вискочили двоє і кинулись на мене. Перший стрункий зі шрамом на чолі і обличчям, як череп, пригостив мене ударом у голову. Мені вдалося парирувати удар і гострий біль пронизав руку. Тепер до мене метнувся другий, нижчий і повніший, зі статурою вуличного бійця. Він обрушився на мене з такою силою, що я ледь утримався на ногах, зосередившись на тому, щоб зберегти рівновагу. І дуже шкода, бо саме тому прогавив наступний удар, цього разу в обличчя. Тієї ж секунди в голові у мене вибухнула бомба, і світло згасло. Коли я отямився, то стояв притиснутий до стіни, і ті двоє тримали мене за руки. Підійшов Ватажок і щось сказав Фогелю, отримавши у відповідь ледь чутне белькотіння. Він знову заговорив, але я не міг зрозуміти, що саме. Першою думкою було, удар по голові пошкодив мозок. Ватажок повернувся до мене і зміряв поглядом, ніби оцінував тварину на Біні. Він був молодий, хоча й не такий, як його поплічники. Темні очі, заросле дводенною щетиною підборіддя, на голові плаский капелюх, що, як і решта одягу, явно знав і кращі часи. «Хто ви?» – наче оса ужалила? Говорив він із німецьким акцентом, як Лео Драйден у своїй пародії на Кайзера в «Мюзик-голі». – відповів я, марно намагаючись звільнитися від двох його спільників. «Наш приятель так і сказав», – махнув він рукою на Фогеля. «Але ви на нього не схожі. Де ваш однострій? Чому без пістолета, якщо прийшли заарештовувати такого небезпечного злочинця? Чи хоча б кийка? Як на мене, ви більше схожі на злочинця. Ізраїля Фогеля розшукують у зв'язку з убивством Бесі Драмунд. Я тут лише для того, щоб затримати його. А тепер накажіть своїм хлопцям відпустити мене, а не то... а не то що. Заарештую вас усіх». Обличчя його перерізала широка усмішка. Губи розійшлися, відкривши криві зуби. Дуже сміливо, як на людину, що не може ворухнути руками. Він поглянув на своїх поплічників. "Вийдіть його!» Не ослабляючи хватки, головорізи скрутили мені руки за спиною і штовхнули до дверей. Я щосили опирався, але дарма. І за мить уже летів у темряву вниз сходами. Проте боротися не припинив, штовхаючи своїх поневолювачів на кожній сходинці. «Спокійно», – сказав ватажок, якого на честь персонажа Леодрайдена я охрестив Германом. Герман – німець. «Якби ми хотіли вас убити, то викинули б із вікна. Ми просто хочемо поставити кілька запитань. Ніякої шкоди вам не заподіють, якщо ви відповісте». Я відчув, як сила витікає з моїх м'язів, як напружується сухожилля в плечах, загрожуючи отото розірватися. «Куди ви мене ведете?» «Це ж лазня!» – гмикнув німець і голос луною прокотився в темряві. «Дехто вважає, що одна з найкращих у Лондоні. Не хочете попаритись?»